Vážení kvadroposlucháči, dúfam, že ste si nastavili svoje Teslo Story na príjem farebného počúvania. Vysielame priamy prenos zo štartu rakety Rozprávka. Pri svojom magnetickom stereofóne mám doktora kozmických vied Raduxa Zúpá. Mohli by ste našim kvadroposlucháčom povedať niečo o štarte tejto najnovšej rakety? Uh, uh, ako viete, milí kvadroposlucháči, všetky naše doterajšie rakety, a tu aj rakety a rakety, ktorých cieľom bolo objaviť cudzie civilizácie na iných planétach, sa vrátili na prázdno. Nepodarilo sa nadbiazať kontakt s nejakou civilizáciou, hoci máme dôkazy, že vo vesmíre žijú inteligentné bytosti. myslíte si, že práve táto raketa... nici si nemyslím. My to vieme. Viete, keď sa prvá dvetisícká kozmických letov skončila neúspešne, zadali sme nášmu najmodernejšiemu počítaču nula luna úlohu, aby... Aby raketu, ktorá bude schopná preniknúť do tých častí vesmíru, kde je život? E, tak nejako. Pravda, že v počítačovej reči znela táto úloha oveľa presnejšie a jednoduchšie. Nula luna lanu nulu XY, nula... A čo vám odpovedal počítač? Chyba nie je v raketách. Chyba nie je v raketách? Chyba nie je v raketách? E, Takto sme sa aj my čudovali. A znovu sme počítaču naprogramovali otázku. A v čom je teda chyba? V posádke. V posádke? Veď pre lety do vesmíru boli vždy vyberaní tí najmúdrejší, najšikovnejší, najschopnejší... A ďalší naj, naj, naj, kozmonauti. A predsa sa Skúsili sme teda vysielať vesmírne lode so zvieratami. Možno sa oni skontaktujú s mimozemskou civilizáciou. Mm, neskontaktovali sa. Mm. Potom sme skúsili vypustiť sériu lodí s automatmi, robotmi, mechanickými mozgami a ďalšími elektronickými tvormi. Ba raz ste vyslali aj kozmickú loď, ktorá bola celá počítačom. Aj tak nič. Ako hovorí náš počítač, nula luna, nula bodou. nula nula. Potom sme vypúšťali rakety s rastlinami. E, máme ešte v čerstvej pamäti kaktusovú raketu, konvalinkovú raketu, žihľavovú raketu. A tak sme nakoniec položili nášmu superpočítaču otázku. Aká má byť teda posádka, ktorá bude mať predpoklady na úspech? A počítač odpovedal. Č e, -Č I. Č -e -Č -i? To je nejaká šifra? Ani šifra, ani cifra. Jednoducho, deti. Obyčajné deti. A, a, ale celkom normálne deti? Ale veď deti, ako si no, ne, neviem, či je raketa celkom vhodný dopravný prostriedok práve pre deti. No už zo začiatku sme si aj my kládli podobné otázky. Nakoniec všetky deti majú v škole povinnú vesmírnu výchovu a kozmické vyučovanie, nehovoriac o počítačovaní, raketoplánovaní či planetológii. Nezapúdajte tiež na to, že každé dieťa už od malička vie narábať s vesmírnymi modelmi a modulmi a ovláda programatúry. ...a vybrané vesmírne vzorce. A to je pravda, ale... A tak sme dnes svetkami úžasného prevratu v kozmo Naša prvá detská posádka nastupuje do rakety rozprávka. Nu, nu, la, la. La, Počujete? Superpočítač robí posledné kontroly na palube. Pozor, kontrola rozprávok. Čože? Čo to povedal? Počuli ste dobre. Rozprávok. Ach, zabudol som vám ešte povedať jedno. Zistilo sa, že univerzálnym kozmickým jazykom je... Marile, nie rozprávka. Veru tak. Náš známy venec Madix upa objavil celovesmírnu rovnicu, ktorá hovorí V plus R rovná sa D. Vesmírny obyvatelia plus rozprávky rovná sa dorozumenie. Čiže ak sa stretnú ľubovolní obyvatelia ľubovolnej planéty, ľubovolného úseku vesmíru a začnú si rozprávať ľubovolné rozprávky, ľubovolne, eh, pardon, ľubozvučne sa dorozumejú. No to je, to, to je rozprávka. Ale pozor, blíži sa štart. 03 02 01 00 štart Vážený kvadroposlucháč Zaželajme detskej posádke našej Rakety Rozprávka šťastnú cestu a skoré stretnutie s obyvateľmi iných svetov. Musíme sledovať alfa obrazovku, či sa neobjaví. Teda ty si dobrá. Myslíš, že ti sem pár sekúnd poštarte, štarte naskáče hneď 100 vesmírnych mužíčkov? Budeme letiť možno celé svetelné roky, kým natrafíme na ďalšiu civilizáciu. Radšej si pospíme. Mm -hmm. Teraz nič iného nemôžeme robiť. Pusti rozprávko, robota. Nech nám pred spaním povie nejakú rozprávku. Noc u susedov na dvore lietajúci tanier. Vystúpili z neho dvaja čudesný chlapci s trúbkovými ušami aj nosom. Opatrne sa porozhliadali, svitili ju so spiacím Dunšon, naložili ju do lietajúceho taniera a skôr, ako sa kto nástal, boli fuž. Neuplynula však ani hodina, a lietajúci tanier znova pristál u susedov na dvore. Z dvierok vyletel dunčo a za ním sa vykotúľala jeho úda. Potom sa vysunuli spadacie schodíky a po nich vybehol jeden z vesmírnych chlapíkov, ustavične si škriapal všetky trúbky, a tom rapotal. Ty, jeden škaredý pozemštan, zamoril si celý náš vesmírný koráb tými malými zúlivými hryzošmi, čo máš v kožuchu. Ha, ha, ha. A odprnul si z maličkého reproduktora nastúpil a lietajúci tanier znova odletel. Rozospatý Dunčo za ním ešte chvíľu zízal, potom naširoko zývol a zaliezol do prevrhnutej búdy a v tej chvíli spokojne zaspal. Vesmírčatá, čaká vás dlhý, dlhý let. Ešte vám poviem vesmírnu uspávanku. Vo vesmíre bola mela, jedna guľka odletela. Bola menšia ako hrášok, iba taký hviezdný prášok. Je to naša Zemegula. Kto vie, kam sa zakotúľa? Nebojte sa, nezablúdi. Vezie je predsa všetkých ľudí. A ešte vám poviem... Dosť už rozprávko, Fon. Šetri sa. Budeš svoje rozprávky ešte potrebovať. Velenie... Preberám ja. Deti musia teraz tráviť 4235 hviezdnych sekúnd z kozmického spánku. Dobre, dobre, robot, r, b, t. Už mlčím. Zapínam kozmoticho druhého stupňa. Budíček. Koniec z kozmického spánku. Rozcvička. Vary, aj tu musíme cvičiť ako doma v minicvični. Pravda, že ty Lenioch, myslíš si, že ti náš robot robot dovolí zaháľať? Roboto. Robotizovaný, baterizovaný transmigrátor. A to som vedel, že ho sem dali, aby dával na nás pozor. A usmerňoval vašu telesnú i duševnú aktivitu. Ale už dosť rečí. Začíname. a spievame hymnu vesmírnych detí Sme občania vesmíru ako to v ňom chodí Poďme si to omrknúť na kozmickej lodi Nebojte sa Teraz začíname kozmoškolskú hodinu. Ani vo vesmíre nedajú pokoj s tou školou. Keby sme boli už aspoň na mesiaci. Na mesiaci. Tam je príma. To vám povie každý žiak. Je tam všetko šestkrát ľahšie. Matika aj gramatika. Vlasti veda práve tak. Na mesiaci. Tam je príma. To vám povie každý žiak. A že je tam, tam troška zima? Vezmeme si spacivák. Ale, ale, zasa niekomu snívalo o mesiaci. Mesiac je už dávno za nami. Okrem toho, nejaký život tam neexistuje. Pravda, ak nepočítame naše kozmotábory počas jesených prázdnín. Prvé správy vysielané z mesiaca... Tu nikto čas nudnou vedou nestráca. Poprvé, je v týždni mesiac voľná. druhé je škola prísne dobrovoľná. Povinný je futbal, hokej a podobné náuky. Obedujú sa len kakaové nánuky. No a čo sa podrobností týka? Neučia sa počty, ani gramatika. O ostatnom ani nevrá viac. Pačo viac. Nie tu ani školských konferencií. A všeobecnej závisti známky dávajú tu iba novisty a skúšajú len šaty ukrajšíra. Také správy z mesiaca sa šíria. No, vidím, že náš rozprávkofón poriadne funguje. Mimochodom, keď sme pri tom mesiaci, hoci sme už v skutočnosti od neho poriadne ďaleko, prejdeme k mesiacológii kto nám niečo povie o premenách mesiaca. Ja, ja. No, to som čakal. Ja, ja. Prvotriedna náš pohožka. Občas býva v splne. Tučný ako jablko. Keď má brucho plné, prevalí sa na pupok. Potom chudne. Veľké C. Rožok súci do pece. Zmizne. A je z neho nov. Skrie sa pod perinou. Potom je D. Dorastá, čaká ho pláň, modrastá. Výborne. A teraz nám kto si povie o mesačných moriach, napríklad ty. ty. Do mori na mesiaci, do mori na mesiaci, neskáče sa skok hlboký. Tam ani kvapky vody nie je to, a nie je to ešte žraloky. Ach, krásne more, ako žiadne iné. Pre neplavcov i neplavkine. No, zo začiatku si trocha váhal. To preto, že som stratil váhu. Nedá sa rozmýšľať, keď sa človek vznáša vo vzduchu. Čo si si nezapol, magnéto No a teraz si preopakujeme, čo vieme o planétach, ku ktorým letíme. Kto nám povie o planéte Bech? Nech sa páči, Didy. Na planéte Bech vynašli pohyblivý chodník, ktorý obkolesuje celé mesto. Pohybuje sa malou rýchlosťou, aby mali chodci kedy pozerať do výkladov. Na pohyblivom chodníku sú aj lavičky pre tých, ktorí chcú cestovať sediačky. Vďaka tomu, že vynašli okružný pohyblivý chodník, zrušili v meste všetky električky, trolejbusy a autobusy. Cesta tam ešte je, ale je prázdna. Deti sa na nej hrajú futbal. A ak im ho chceme meský strážnik zjať, dostane pokutu. A Dada zaspovie, čo vie o planéte Bych. Na planéte Bych nie sú knihy. Vedomosti sa predávajú vo fľaškách a užívajú sa ako liek. Diejepis je červená tekutina ako grenadína, zemepis je zelená tekutina ako mentol, gramatika je bezfarebná a má chuť minerálky. Na planéte by nie sú školy. Každý sa učí doma. Deti podľa veku musia každé ráno pregnúť pohár dejepisu, párlyžíc aritmetiky a tak ďalej. Pridodzene sú žiačikovia leniví a usilovní. Niektorí dokonca v noci vstávajú z postele a kradnú vedomosti v pohároch. Z tých sú potom akademici. Výborne! A počuli ste o planéte Mún? Volá sa aj Planéta pravdy. Žil na nej vynálezca Brun. Žil 2000 rokov, na teraz je zakonzervovaný v chladničke, z ktorej sa prebudí o 49 tisíc storočí a znovu začne žiť. Najslávnejší vynález, čo vynašiel, je stroj na hovorenie lží, ktorý funguje na žetóny. Za jeden žetón sa dá počuť 14 tisíc lží. Tento stroj obsahuje všetky lži sveta. Tie, ktoré ľudia už povedali, ktoré práve vymýšľajú a ktoré budú môcť vymyslieť v budúcnosti. Keď stroj začne odriekať všetky možné lži, ľudia sú nútení hovoriť pravdu. A môj tatko bol zase na planéte X213. Na pamiatku mi priniesol jedálny lístok tamojšej reštaurácie, nahrá mi ho celý na chuťočucho kazetu. Na čo? Didy má najnovší druh kazety, pri ktorej poslucháč a divák môže zároveň aj voňať a chutnať opisované jedlá. No, tak ju spust. Previedlá hrianky papiera. z papiera. Sudený nárez Rúže v polievke, suché klíčeky v atramentovej šťave, hotové jedlá, pečený ražeň s majolikou, cédur z morčacích prs, klapky z písacieho stroja. Planéta X213 je celá jedlá. Človek ide napríklad na výlet bicyklom, príde na ňo hlad, zoskočí z bicykla a zje sedadlo alebo pumpu. Najlepšia pochúďka pre deti sú bicyklové zvončeky. Raňajky sa tam odbavia takto. Zvoní budík, zobudíš sa, vezmeš budík a zhodneš ho na dva razy. To mi vravel môj tatko. Hmm, kozmonautom je dobré. Najlepšie. Najlepšie kozmonautom. Nemusia ísť pešo, autom, električkou ani vlakom. Vo voze sa tlačí dákom, sa na lodi. Čo sa človek nachodí, nabehá, nalieta. Im však stačí raketa a už letia kraj sveta. Fiú, fiú, fiť! A sú, kde chcú byť. Tak, detská, dobre sme pripravení na stretnutie s cudzoplaneťanmi. Čo im povieme, keď ich stretneme? Ak to budú pípania z planéty Píp, povieme im rozprávku o pípajúcom kuriadku. Pred budovou vesmírneho ústavu pristálo vajce. O chvíľu sa na ňom otvorili maličké dvierka, vysunul sa drobunky rebrík a vtedy prekvapení veci zbadali, že to veru nie je nejaké vajce ale dômyselne urobená kozmická loď a v nej obyvatelia planéty píp. Na hlavách sa im hojdali antény, tenulinké ako pavúčie nohy a namiesto rúk mali kovové tykadlá. Vedci sa započúvali do ich pípania ale nerozumeli z toho ani mekev. A vtedy niekomu zišlo na úm um, priniesť obyvateľom planéty Píp, Kúra. sa ochotne pustilo s nimi do reči, vlastne do Pípania a bolo vidieť, že si výborne rozumejú. Keď vesmírania nasadli do svojej kozmickej lode, Kúra sa pyšne prechádzalo po stole v hlavnom laboratóriu a čo si pípalo? Kto vie, možno to bolo tajomstvo, ktoré mu prezradili obyvatelia planéty Píp o vzdialených hviezdách. Tak náš vesmírny rýchlodeň sa pomaly, či vlastne rýchlo, končí umyť zuby a spať do vašich termopostelí. Uh, musíme byť čistúčky, keď nás stretnú ufóny. Na lietajúcom tanieri priamo k nám ufo zamieril. Na lietajúcom nožíku preletiel na Afriku. Na lietajúcej lyžici k pristal na študný. Nalietajúcej vidličke zjavil sa v našej hličke. Nalietajúcej lietajúcej rajnici videli ho v Bystrici. Na lietajúcej miske stratil sa v modrej výške. Toľko u nás UFO jazdil, až nám celkom UFO jazdil. Vážení kvadroposlucháči, naši malí kozmonauti pomaličky zaspávajú, elektronický privolávač snov im pomaly zatvára viečka. Nebudeme ich rušiť. Čaká ich dlhá, dlhá cesta. Celkom určite v nej stretnú obyvateľov iných svetov. Dobrú noc a šťastnú cestu. Dobrú noc, moje vesmírčatá, a teraz vaša uspávanka. Čo je za významy? Dialka, dialog. A čo ešte? Neviem. Sami sa tam pozrieť pešte.